As iemand die vir ons een woord het, wil ons graag luister. Moorre. Baie van ons het nou paar van ons geliefdes en boetas en sissies in hierdie jaar aan die dood afgestaan. Um, partijmense sê, dit hoekom ons so'n jong persoon doodgegaan het, of ach, die persoon was oud, dit was na sy tyd, ek wil net sê, daar is nooit een rechte tyd nie, uh, maar Jeremia sê, ek weet die gedagtes, wat ek volgens jylle koester, gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, so ons geloof, is net in God, want ons weet die slechte dinge kom nie van hom af nie, Vader ons dankie vanmorgen vir ons saamwees en vir die geleentheid Dat u hier is Vir u teenwoordigheid in ons midde Dankie Heere dat U ook vir ochend met jaloersheid begeer Dat u ook vir ochend met die deur staan en klop Dat u ons Kom aan moedig, Kom aan hits as het ware om met die te wandel en om die dieptes, die onmeetlikheid van die heerlijkheid te kom ontdek. Om saam met David te ontdek wat hy uitgeroep het, toe hy gesê het, een ding dat ek van die here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dagen van my leven mag woon in die huis van die Heere, om sy lieflikheid te aanskou in sy tempel. Heere, dat ons, elkeen van ons, die lieflikheid in die tempel mag aanskou. Dat ons mag kom tot die volwassen man, die mate van die volle groote, van die werking van die geest, dier in ons levens. Ons verklaar ons self vermoor afhankelijk van die. Dankie Heere dat die groot en goed is, dat die getrouw is, dat die selfs as ons ontrouw is, vir soeveel kere wat ons ontrouw bevind is, dat die getrouw bly. En dankie Heere dat u nog steeds droom oor ons levens. En heren, al het ons een paar rondes verloor, het die droom nie opgehou nie. En ons besef, eindelijk verloor ons nie, want ons besef dat geen dood of leven of overhede of machte, niks, kan ons sky van die liefde van God wat aan Christus Jesus is nie. Daarom is ons vreeg te groot, heren, dat selfs in die ergste wat met ons kan gebeur, selfs in die dood, is ons meer as oorwinnaars, door Christus wat ons lief het. En ons dankie daarvoor, dankie vir die woord, dankie vir oophaarte, dankie vir virgbare grond vanmorgen, vir dat die saad van die woord, een plek kan vind, daar die bebroeide saad, wat die vir ons voorbereid het, dat het kan opspring, kan groei, en een oes kan voortbring. Ons eer die vader daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ons het nou verlede week, het ons met mekaar gepraat oor, oor hierdie concept van, wat betekend dit, wat is die inhoud daarvan, as ek vir jou sê, ek dink aan jou, ek bid vir jou, as ons vir mekaar sê, ouboeta, sterkte. My sissy, ek dink aan jou in hierdie tijd, in hierdie dag, in hierdie omstandighede. En ons het gesien dat, baie dikwils is dit somme net een uitspraak sonder inhoud? sommer net die rechte ding om te sê, omdat dit nie gerichtsteen word dier geloof nie. Weet in Hebraeus, die Hebraeus gesê vir ons daar in Hebraeus, 1 daarby vers, 2, 3 rond sê hy die ding, hy sê, Jesus is die afdruksel van sy weese, die afskynsel van sy heerlijkheid. En hy sê hy, hy dra alle dinge dier die woord van sy kraag, nie die kraag van sy woord nie, die woord van sy kraag die verskil tussen die twee is, as sy woorde kracht gehad het, kon ons ook net die reimpie geleer het, en as so dit gewerk het. En jylle stem saam, ons ken die reimpie van in Jesus naam. Ons ken die reimpie, maar dit werk jy eltyd nie. Maar as dit kom vanuit die kracht, van onvernietigbare leven, as dit kom vanuit die nieuwe verbond, as dit kom vanuit die verhouding, van Godse geest binnen ons, dan word het die woord van ons kracht, dan word die woorde slechts, die draarstof, dan dra die woorde wat ek spreek, slechts die kracht, waar daar achter sit, dan sal ek en jy spreek, en dit sal wees, so wat Jesus in Markus 11 van Petrus sê, hy sê, as jy die geloof van God het, as die woorde wat jy spreek, gerigsteen word, dier geloof in jou hart, hy sê, dan sal jy vir die berg sê, hef jy op en word nie sê gewerp, want jy sal kry net wat jy sê, so dit is die geheim, die geheim is om substantie te gee, aan ons woorde, so ons nie meer die rechte woorde sê, sonder kracht nie. Ons sê nu al die rechte woorde, ons belei al positief, ons al achterkom dat, Salomo sê, dood en lewe leen die mag van die tong, en hy wat die tong gebruik, sal die vruchte daarvan eet, en nou het ons gesien dat, dis vir ons, eindelijk natuurlijk, hoor my mooi starig, ek sê dis vir ons eindelijk natuurlijk, om negatief te spreek, ons is goed daarmee, ons het geoefend daarmee, En hoekom spreek ons negatief? Omdat ons negatief glo. Nou moet ons dit omdraai. Ons het begin om dit om te draai. En ons het geleer om positief te spreek. So ons is nou alweer die positief spreek, maar die vraag is, glo ons rechtig positief. Jy sê, dit helpt nie om positief te spreek, as ek nie positief glo nie. Daar moet ek gesê, dit helpt nie om, om een wacht voor jou mond te sit nie, want hy wacht slaap gereeld. is onbetrouwbare wacht. Jy het dit al achtergekomt. Jy moet die wacht voor jou hart sit, dan kan jy die wacht wat voor jou mond is vijer. Want as die wacht voor jou hart is, dan gaan die mond spreek uit die oorvloed van die hart. En dis daar in my hart, daarom sê die Salomo, hy sê, my sien gee my jou hart, want uit jou hart is die oorsprong van leven, want uit jou hart is die oorsprong van wat jy spreek, en wat jy spreek sal jy die vruchte van eet. Maar luister, daar die spraak is geloofspraak spraak. Daie woorde is die woord van jou kracht, nie die kracht van je woord nie. So, wat ons besef het, ons verlede week gekyk na, na die beeld van, van ou Bart die mees, wat daar by hierdie goemse muur gesit, het, langs die muur, en gehoor het, die skare kom aan, en ons gesê, daar drie groepen hier, die skare, wat Jesus volg, disciples, dis baie goed nie, disciples wat Jesus volg, en wat sê, ons gaan een wonderwerk sien. Maar omdat hulle na die vlees van Jesus kyk, na die persoon, die vlees van Jesus kyk, wat moes weggaan, want die koringkorrel moes sterf om vrucht te draag, Hy moes weggaan, so die voordeel vir hulle so kom van Godse Gees, hoor julle dit. Want so lang as wat hy daar was, het hy in sy persoon vastgekyk, en hulle kon nie sien en verstaan, dat hy homself wil formateer, en in geest, en in elk een van ons kom woon nie, daarom sê hy vir hulle gesê, dis vir julle voordeel, dan ek weggaan. Hulle stap, hulle kyk, hulle kyk in sy vlees vast, hulle sê, hierdie persoon, hy gaan die wonderwerk doen, maar hierdie persoon wat die wonderwerk doen, het een baie groter droom as wat hulle dink. Want hy het gesê, jylle, wat my volg, moet groter werke doen is dit. Jylle moet jylle handel sykes leen, gezond maak nie, ek nie. <laughs> Sê, ek doen dit in elkval, maar ek wil door my geest, dit in elk een van jylle werk. So dit was sy droom, dit was nie hulle droom nie. Hulle droom was, hulle gaan net nog een wonderwerk sien. En omdat hulle op die vlees vertrouw van die mens Jezus Christus sien, en nie God Jezus Christus sien nie maak hulle van die mens hulle arm, hulle vertrouw op die mens, maak vlees hulle arm, en wat gebeur? Wat sê Jeremia 17 van ons? Hy sê, hulle sal nie kan sien. Hulle sal nie kan sien as die goeie kom nie. Hulle sien nie, hier staan die wonderwerk langs die pad nie. Hulle sien nie die blindheid van Bartimeus raak nie. Wie ook om nie, omdat hulle blind is. Hulle is blind vir Godse droom, vir Godse goedheid. As gevolg van die bedekking, wat daar in die vlees is, van die wet werk met vlees, die ou verbond. En net ondant ons sien dat ons van Bartimeus gekry, Bartimeus het gesnap, want Bartimeus roep uit, sien van David, weet om dit vertel, hy moes een ontmoeting met Godse gees gehad op een manier, want skielik roep hy na Jesus as die sien van David, hy roep nie na hom as die sien van Josef nie, as die man in die vlees nie, as die timmerman sy sien nie, Nee, hy roep na hom as die sien van David, as die saad wat so kom, hoor jy wat het hier met gebeur? Hy sien baie meer met sy oore, as wat hy ons met die oore sien. En dan sê hy, wees my baan en En ons weet wat sy resultaat. Hy sien. Hy is die wondewerk. En sy oor het oopgegaan. En is my interessant, hoe Jesus kom en hy blaas op sy disciples, en hy opgestaan het, hy sê, ontvang die heilige Gees. sê, Lucas 24, daarby vers 45, hy sê, toe open hy hulle oe om die skrifte te verstaan, toe Godse gees inkom, toe open hy hulle oe om die skrifte te verstaan, om te verstaan wie hy is, dat hy die sêen van David is, nie die sêen van Joosef nie. Maar gesê, daar is nog jyn, daar is nog Jesus ook. En Jesus sê, jylle moet groter werke doen as dit. Die vraag wat ons gevraad laatst sondag is, en wie sy staan jy? Is jy die een van die disciples, wat achterna loop? wacht vir die wonderwerk, wacht vir iemand om een wonderwerk te doen, as jy Bart mees, wat sê, ek is die wonderwerk, of, staan jy in Jesus' skoene, want Jesus het nou opgevaar, wat hy gesê het, het waar geword, dat die voordeel, na ons toe gekom het, dat sy vertrek, sy vertrek het gemaakt, dat sy geest gekom het, en sy geest nou in elk een van ons kom woon het, en hy sê, jylle sal dis groter werke doen as dit, So dit is wat ons besef het vir die week. En nou, hy nou hou aan met my karring. Sy sê, ek gee die theorie, maar ek gee nie die praktijk nie. Toet ek en sy nou gepraat oor die goed. Nou, en ek probeer praktisch wees. Ek is verskrikkelijk onpraktisch. Ek is vreselijk theoretisch, so vergeef my daarvoor. Ek wil nou vandag probeer praktisch wees. Want nou moet ons die ding praktisch maak, dit laat werk. En hoe gaan ons, nou is ek jylle maal buiten my lichaam vanmorgen. En sy liefde, liefde, het ons gesê, is selfstandig. Liefde staan op sy eie voete. Liefde kan solo optree. God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was, toe daar geen reaksie van ons kant af was nie. Geen samenwerking, en trouwens, toe elk een van ons sy eie pad geloop het, gedwaal het toe skapen, toe daar nie een van ons was wat goed gedoen het nie. Nie een van ons wat aan die vereiste voldoen het nie. Het liefde eenseidig, alleen, solo, opgetree. Die kruis is die bewys. Maar ons het gesê dat liefde het een agenda. En die agenda van liefde is verhouding. Waarom het liefde so opgetree? Waarom het liefde ons geheilig en ons gereinig en ons onder vlek of rimpel zonder gebrek voor God kom stel door sy kruis door, door sy offer van sy bloed? Hy het het gedoen, omdat hy verhouding met ons wil hee. Want liefde soek twee richting verkeer. Liefde soek verhouding. En dit is uit hierdie verhouding waar die gesag, die geloof, die kracht moet vloei En uit hierdie verhouding het hy gesê, jylle sal groter werke doen as dit. Hy sê, jylle sal my getuies wees. Jylle sal jylle anaposiekes leeg en sal gezond word. In my naam sal jylle. En Petrus het hierdie ding al voor die tyd besef, want hy sê, by gereendheid vir Jesus, hy sê, jylle, gee ons meer geloof. Hy sê, en dis hoe ons ook werk. Ons sê, ons soek een recept vir meer geloof. Stel jou voor, as jy een pil ontdek, een geloofspil, so een, al noem dit die gospel, as jy een pil kan ontdek, wat vrouw meer geloof gee, het jy gedink of jy geld gaan die aptekers maak. Manne, hulle gaan, dit is iets uitslik soos wat laai pil sal verkoop, maar daar is nie een quick fix vir hierdie ding nie. Dit werk nie so nie. Petrus soekt dit, hy sê, Heere, gee ons aai pil, meer geloof. En dan antwoord Jesus, hy sê, as jylle die geloof het, van die moster saad. Dit is nou antwoord nie. Hy sê, hier, geef ons een pil, hy sê, vertel jylle een story. Dat my ding in die airing het gesê, wie van jylle, as hy, ek om my brood vra, as hy vir my klip gee. Nou vraal hy Jesus geloof, en hy geef hulle een story. Klink vir my soos brood en klip amper, of is dit? Hy sê, as jylle die geloof het van een mosterdzaad, dit is die kleinste van al die zade, maar dit word die grootste boom. Waarvan praat hy? Hy praat van homself, hy sê, die koringkorrel moet in die grond val en sterf. En as dit sterf, is dit nie sterf, hy bleid dit alleen. Maar as dit sterf, hy sê, dan bring dit groot vrug voort. Nou wat bedoel hy by sterf? Sterf die koringkorrel as die koorinkorrel in die grond val, sterf hy. Hy sterf ons nie. Maar iets sterf. Wat sterf? Vlees, die dop, sterf. Maar ons het hier een probleem, as ons na, na die sterf van vlees kyk. Want, ons moet nou mooi sien, hy sê, die koorinkorrel moet in die grond val en sterf. Maar nou, as het jy sê, wat moet sterf, is die vlees. Nou, Kan ek die koringkorrel vir ander na een milieput toe? Ek ken die milieput beter. Ok, daar is een Hy lyk me nog meer so. Hier is die kiem van die milie. En daar is die saadlop. Is die een saadloppige plant, sê ons, is die milie. Dit is die saadlop. Nou, as ons sê, die milieput of die koring moet in die grond vallen, sterf. Dit betekent dit, hierdie deel moet tot niet gaan. Moet sterf. So die lewe wat daarin is, kan lewe. So sien jylle, dat die lewe, is eindelijk baie kleiner, as die pit. Die lewe is maar een klein deelkie van die pit. Maar die lewe is veel groter as die pit, want die lewe, bring een milliprant voor, met een klomp koppen, met een klomp pitte, elkeen. So jylle verstaan die beginsel. Maar nou moet ons vir ons self vraag, wat is vlees? Wat is vlees? Is dit hier die lijf? Paulus skryf dit volgens in Ephesians 5, hy sê, niemand het ooit sy eie lichaam gehad nie, maar hy voet en koester dit. So God het nie een aksie teen jou lichaam nie. Wat is dit wat moet sterf? Nie jou lichaam nie. God het ons een lichaam gegeen, en sê, die lichaam is een tempel van die Heilige Gees. So God het een saak met die tempel, God wil hy hierdie tempel moet die tempel wees, so God wil nie hierdie tempel dood heen nie. Hy sê ek gekom wat jylle leven kan heen, dit in oorvloed. Goed, so hy wil hy die tempel moet leven, dit is wat oor hy sy lichaam gegeet, dit is wat ons die brood breek, want ons onderscheid daarmee dat Jesus, as hy die brood gebreek het, sê dit is my lichaam wat vir jylle gebreek word, so het hy sy lichaam gebreek, so dat my lichaam heel kan wees, so het, dit wat moet sterf kan nie vlees wees nie. As die moster in die grond moet val en moet sterf, as die koringkorrel in die grond moet val en moet sterf, kan dit wat sterf nie die lichaam wees nie. Wat moet dit wees? Dit moet die vleeslikheid wees. So jy sien die verskilte van vlees en vleeslikheid. Want nou we oor dit gaan, ons besef dat vanweer die tyd, het, het die skrywe van die brees vir ons gesê, boord ons leraars te wees, en ons het nodig om met melk gevoed te word nou, in plaas van vaste spuis. Hy sê, so ons moet nou al op vaste spuis gewees het. Hy sê, so ons het meer geloof nodig. Ons het baie meer geloof. Hy sê, ons verloor ronde op ronde, Marie, waarvan jy praat vir morgen. Ons verloor rond is, omdat ons geloof tekort is. Want ons stem saam, dat Godse uitspraak oor ons streepie wat getrek is. Hy het gesê, ek trek jou streepie 120. Enige tyd voor het is te gauw. Reg. En nou sien ons, hoeveel keer is die streepie voor die tijd getrek? Dit te gauw. Nou, hoe gaan ons dit kanseleer? Ons kan dit net kanseleer met geloof. Maar die geloof waarmee ons gaan kanseleer, gaan nie net die positieve spraak wees nie, dit is nie genoeg nie. Dit gaan die kraag, die woorde van ons kraag wees. By ander woorde, die kraag van God, die kraag van onvernietigbare lewe, moet binnen in my werk, moet uitborrel, so dat my uitspraak van my woorde, uit die oortuiging van my hart, kom uit die oorvloed van die hart, sal die om ons spreek, en so bode te wees. Maar nou het ons gesien, Petrus besef, hy sê, ons het nie genoeg geloof nie, ek herken jyre, my geloof is nog nie daar nie. Nou, hoe gaan ons ons geloof meer maak, wat Oorveel praat vanmorgen? Hoe om ons geloof te laat groei? Hoe om ons geloof meer te maak? Hoe om te verhoed? dat die vijand by ons steelslag en verwoes, want hom moet ons teen staan, standvastig in die geloof. So om te kanseleer wat die die wat steelslag en verwoes in ons levens doen, het ons nodig om standvastig te wees in die geloof, dis die manier ons om gaan teenstaan. En die geloof gaan kom vanuit verhouding uit, want verhouding kom van liefde af, so ons het liefde wat die begin is, dis Godse karakter. En God soek verhouding met ons, en uit verhouding uit moet geloof kom. Maar nou is die vraag, wat er is nou eerst geloof of verhouding? Maar kom ons kyk, kom ons sê dit ook op die bord, en ons sê, as ons sê, hier is liefde, dan het ons gesê, liefde het een agenda, en die agenda is verhouding. So, God soek verhouding met ons, dit is liefdesverhouding, en uit hierdie verhouding uit wil hy geloof bouw. Maar, ek kan nie in verhouding met hom kom, Sonder geloof nie. Wat laat my geloof? Of wat laat my in verhouding met omgebring? Die oortuiging van wie hy is. So as ons hierna kyk en het ons voor mekaar gesê, die liefde van God, die liefde, is die drijfveer van geloof. Ons gesê, liefde drijf geloof. En dit het ons voor mekaar ons gesê, as ons liefde verstaan, dan besef ons, liefde kan niks anders wees, as God nie, want God is liefde. En as ons Godse liefde verstaan, dan sien ons dat die kennis van Godse karakter, van sy kracht, van sy vermoe, van sy droom, van sy wil vir ons, denk bykie daar oor, denk bykie mooi, Godse, God het een droom, sy wil vir ons is uitgespel tot in die tel, sy wil vir ons levens, een lewe in oorvloed. Gedagte is van vrede, nie van onheil nie, om vir ons die hoopvolle toekomst te gee. Hoor jylle, sy wil, sy droom is vir ons uit. Hy sê, jylle binneste sal in beroering kom oor al die goed en al die, die trou wat ek aan jylle bewees. Jesaja 33. Kan jylle sien, dat God sy droom en sy wil is uitgespel vir ons. Nou moet ons nog daarby sit. Godse vermoe, kan God dit werkelijkheid maak. Godse kracht, is sy kracht genoeg om dit een werkelijkheid in jou leven te maak. So as ons wil begin gloe, dan moet ons God sien vir wie hy is. As liefde, kom ons sê sy karakter. En as ons sy karakter verstaan, en nou kan julle verstaan waar oor die vijand, vir soveel jare, vir meer as 1500 jaar, vir meer as 1800 jaar, na die kruis, absoluut daarin gezoom het om God sy karakter te verbuig, dier die prediking, ons al nou nou kyk na die prediking, dier die prediking te verbuig, so dat ons Godse karakter nie kan sien nie, want dan gaan dit iets anders doen, dan gaan geloof dier vreeswerk, in plaas van dier liefde, en ons gesê, dit is twee paaie, een liefdespad en een vreespad, en ek wil amper sê, die totale kerkwereld vandag, het geval in die vreesgeloof, ek neem die Heere aan, om my kaarkie te in hemel toe, want ek is bang ek gaan hel toe, ek is bang vir Godse straf, so ek trappe my spoor, verstaan julle die beginsel, So, dit was vrees gedreven, en God ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar een van kracht en liefde en een gezonde verstand. So, ons gesien, Godse droom, as ons Godse karakter verstaan, dan verstaan ons sy droom. En as ons sy droom het, sal ons dit begeer, want ons is ontwerp daarvoor, hy sê, aanskou die rots waar het julle gekap is, kyk mooi, kyk mooi, as ons Godse karakter raak sien, vir wie hy is, automatisch moet het die effect op ons hee, om ons raak te sien. Julle ken die story van die beeldhouwer, wat by een blok graniet gestaan het, en hy is bezig om te kap. En iemand sê vir hom, wat maak jy? Hy sê, ek paard. Hy sê, hoe op aarde gaan jy een paard krijg, het hierdie stuk rots uit. Hy sê, dit is baie makkelijk, ek kap net alles weg, wat nie perd is nie. En dit is die beginsel. Nou kyk mooi, God het my en vir jou paard gemaakt. Maar oor die jare het daar soveel rots op ons gepak. Soveel ongeldige rots op ons gepak. Soveel materiaal op ons gelee, dat het nou nodig is om hierdie materiaal weggekap te kry. Dit is nie my lichaam nie, dit is my vlees. Sê die die is tussen vlees en lichaam? Om dit weggekap te kry, so die perd in ons gestalte kan kry. Nou moet ons mooi verstaan oor meer as 1500 jaar, van die afval gekom het, in wie wat, as ek lees, dan sien ek die afval het al gekom, hier voor 20 jaar, nadat Jesus opgevaard in die hemel toe. Voor 20 jaar, het die afval begin kom, het die valse profete, die afvalse apostels, die afvalse leraars, toe so toegesak op die gemeentes, wat geplant is dier die apostels, en het hulle Godse karakter weerkom verbuig, en het hulle klomp gemors gepak op die perd vir wie God is, as jy, as jy my nou sal verdra, as ek die beeld van die perd gebruik, is nou net te wille van die beeld en Godse karakter so voorbij, gaat ons om nie gesien het nie, en hoe belangrik is dit, en hoe lang is ek en jy al bezig in die gemeente, amper dertig jaar, om te kap en te kap aan die beeld van Godse karakter om die gemors, wat godsdienst en wat prediking op Godse karakter geplak het af te kap, so dat ons God kan sien vir wie jy is Maar in die proces, besef jy, is daar bezig om gekap te word aan ons, om te sien dat ons uit van die celestofasie is. Aanskou die rots wat uit jylle gekap is. En dat God ons wil uithaal uit die rots uit. Nou het ons gesê, as Godse karakter, as die paard van Godse karakter gekap is, en as God kan sien vir wie hy is, dan sien ons Godse droom wat net positief is. En ons begeer dit positief, En dit activeer ons wil om dit aan te neem of te aanvaard of toe te eien en ons gesê dat spel geloof en ons sien dit word gedruif dier die liefde. Maar kyk hier die tragedie van die Christendom in die wereld. Die Christendom is gedruif dier vrees, want Godse karakter is so verberg, so weggesteek achter die gemors wat op hom gepak is, dat sy droompost even nie, nie negatief was en omdat ons die negatieve gesien het en ons gesê, ons begeer dit negatief, wat is dit? Dis vrees. So die deersnit christen, sy geloof is gebouw op vrees, dis een valse fondament, dis een valse geloof skies mense. Dis miskien genoeg om jou in die jimmel te kry. Hoor <laughs> mooi. Maar het gaat nie vir God oor die jimmel nie. Het vir God oor die vrye onbelemmerde, vrijmoedige, liefdesverhouding, waarin hy alles wat nie perd is, nie in my leven kan wegkap. So dat ek die paard kan wees, wat hy bedoel het dat ek moet wees. So dat ek kan kom by die plek, by die volwassen man, by die mate van die volle grootte van Jesus Christus, by die plek waar ek in sy skoene kan staan, die plek waar ek my hand op die siekes kan leen en er gezond sal word. Die plek waar ek groter dinge gaan doen as hy, as wat hy gedoen het. Dit is die plek waar God toe my wil hee, en dit is die proces, waardoor hy ons moet neem. So ons, hier is alles hersiening, jylle ken en, en verstaan dit. Goed, so nou, wat ons sien, is dit. Vraag is, hoe gaan ek geloof vermeerder? Hoe gaan ek geloof, hierdie vraag wat Petrus vraag, en sê, jylle gee ons meer geloof, hoe gaan ek dit laat gebeur in my eie lewe? Paulus het volgens geskryf in Romeine 10, ek denk daarby vers 17, hy sê die geloof dan, kom dier die gehoor, en die gehoor dier die woord, en die woord dier die prediking. So ons het drie goed goediesel, as ons daar die geloof wil bou, het ons om te hoor, dier die gehoor, wat hoor ons? Die woord, hoe hoor ons dit? Dier die prediking sê hy. Right, so het ons die drie. So, as ons dis wil hee, dat ons geloof moet groei, het ons eerste nodig, om by die rechte prediking uit te kom, want ondou die prediking, hierdie peil gaan die kant toe, prediking bring die woord, en die woord bring die gehoor, en die gehoor bring die geloof. Is jylle met my? Goed. So ons moet by die rechte prediking uitkom, so wat is die vereiste prediking? Wat is die vereiste vernieuwe testamentiese prediking? Voor geloof om te bou Ons vergeet van alles, ons kan nou mooie stories met mekaar praat, maar ons, wil hee, ons geloof moet toeneem, ons geloof moet opstaan, ons geloof moet so wees dat ons berge kan versit, recht? So, nou is die beginsel, wat moet die prediking, die inhoud van die prediking moet wees, wie is God? Wat is liefde? So die inhoud van die prediking moet wees, God is liefde. Die geloof werk die liefde. So daar sal geen geloof kom, daar sal geen product van geloof wees aan die einde van die pad as die basis nie liefde is nie, en luister mense nie liefde plus nie, liefde liefde alleen hy sien, en daarom moet ons die liefde van God sien, wat hy sê God bewys sy liefde vir ons dan, dat hy vir ons gesterf toe ons sondags was, maar aan die woorde toe hy ons sondagskap ingetraaf rek het in omself, sonde geword het met ons sonde, so ons kan word die gerechtigheid van God, so ons heilig en sonder gebrek en sonder vlek ons, en rein voor om kon stel, en dit is wie ons nou is so met andere woorde daarin het ons gesien, dat daar geen straf oorblij nie, dat daar geen veroordeling oorblij, daar is dan nou geen veroordeling nie want God het, wat vir die wet onmoedelijk was, weens die zwakheid van die vlees, het hy die sonde van die mens veroordeel in die vlees van sy seun en hy het hom gestraaf, en die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Sien jy dat? Goed, my ander woorde, dit is dus waar, ek kan dus, met die prediking, Godse liefde preek, en sê, God het net een agenda vir jou, net een droom, een plan vir jou is verhouding, verhouding met hom, en hy verhouding uit, moet al sy beloftes, hoeveel beloftes daar ook al is, in Jezus is hulle ja en amen, tot die van God dier ons, moet al die beloftes van God, oorgeplant word, oorgedra word, effect neem aan ons levens, is Godse droom. Waarom het Jezus vir ons siektes gesterf? Waarom het hy elke moendelike kwaal, gebrek, pijn, ellende in sy lichaam gedra, as ons dit nog moest dra? Kan jylle sien hoe onwettig is dit? Kan jylle sien, hoe word ons beroef, hoe, hoe die dief kom stilslag en verwoes in ons levens? En wat is die rede? Die rede is een gebrek in geloof. Recht, goed. Voor die prediking om by geloof uit te kom, het ons nodig om Godse karakter op te lig. Godse liefdeskarakter, Godse droom vir ons levens, Godse wil om sy droom te sien werkelijkheid word. God Godse vermoe om dit te kan doen, Godse kracht om dit tot stand te breng. Dit is waar die predik moet wees. Nou goed, wat is dan die woord? Dan sal die woorde met ons woorde van geloof. As Paulus skryf vir te moote, hy sê, voed jou met woorde van die geloof. Nou wat er geloof? Ons praat nou van nie sommer net geloof nie. Ons wil dit nou mooi recht verstaan. Ons praat nie sommer van geloof nie. Ons praat nou van die liefdesgeloof. Julle verstaan die verskil tussen die liefdesgeloof en die vreesgeloof. Nee. Nou praat ons van die liefdesgeloof. So as Paulus vir te moote sê, voed jou met woorde van die geloof, met ander woorde woorde wat geloof sal wek by jou, dan beteken dat jy met jou voet, met woorde, wat die inhoud is, van Godse karakter, wat Godse karakter openbaar, wat die gemors wegkap, van die paard af, wie God is, so dat ons God kan sien, vir wie hy is, goed, die geloof, en hierdie geloof, gaan nie, met woorde, dit sluit alle vrees uit, dit is my interessante vrou, behal my gister, sy sê vir my, uh, sy verstaan nou, ken nie die vrou nie, het blijkbaar die boek gelees, en uh, oor gerechtigheid, en sy sê sy verstaan gerechtigheid, sy leef dit, en is fantastisch waar, maar nou het die vriendin of iemand, uh, was baie siek, en sy het een doodervaring gehad, sy was uit haar lichaam uit, sy was dood, sy het in die jimmel gekom, en God het waar gesê, omdraai vir jou, jy gaan hel toe, want, sy was in onvrede, met, haar skoonsister, of, of skoondochter, of wie ook al, Nou, vraag jou, is dit woorde van die geloof? Hoor wat sê Paulus? Paulus sê, Al kom my engel uit die jimmel uit. Dit nou iemand wat gaan besoek afleed daar. Een boodskapper. Al kom my boodskapper van die jimmel af, en hy verkondig ander evangelie, sê Paulus, wat ons verkondig. Hy sê, laat hom een vervloeking wees. Ek sê vir die vrou, ek sê, luister, daai gezicht wat sy gesien het, sy versinsel. Dat was ek, was hy in die jimmel nie? Want sy sal dit nie in die jimmel hoor nie? He? God sê, an hulle sondes en hulle oortredinge, sal ek hmm. nooit meer dink nie. Right? So is hy versinsel. Ek sê, so laat dit jou ontstel nie. Want die woorde van die geloof, die woorde van die geloof, gaan God openbaar vir wie hy is, en die getuienis van Jesus Christus, sê hy, is die geest van die profesie. en die getuienis van Jesus Christus, is hy die straf gedra. Straf wat vir ons die vrede aanbring. Volmaakte liefde, draai vrees na buiten, want vrees luid straf in, as nie meer straf nie, goed, nou nou gaan ons na die gehoor toe so wat ons nou nog nodig het, ons verstaan nou Godse karakter, ons verstaan woorde van die geloof maar nou in ons gehoor, kom Jesus en Jesus sê een prachtige ding, hy sê oppas wat jylle hoor en hoe jylle hoor jy sê nou, nou ons die concept van die gemengde saad wat God vir sy volk gesê, het, en, en, en 22, hy sê, jy twee soorte saad om jou winger te saag, en jy beide die saad en die opbringst verloor. Hy sê, twee soorte saad, bring ons, maak van ons, iemand wat twyfel, wat soos een golf van die sê, hy sê, sê, hierdie vrou, het hierdie waarheid saad gevat, die vrou wat my skakel, en nou kom daar een ander saad, assof van die hemel, want die, die satan verander om ons, as die engel van die licht, en hier kom die satan in die vorm van die engel van die licht, hierdie vrou was in die hemel gewees, En nou kom sy met hierdie teenspraak van God sy oordeel, terwyl God met sy sien betaal het. Kom hy met die teenspraak van die oordeel, en wie wat word hierdie vrou onmiddellik, toe sy die teenspraak ontvang as waarheid. Sy sê, want dit is ons absoluut waar, want die vrou kom ons van die hemel af. Ek sê, dit is absoluut nie waar nie. Maar sien jy, toe sy dit as waar ontvang, wie wat gebeur, en sy word dadelik een golf van die sien, wat jy en weer geslinger word. So mens, Moet nie denk, dat hy iets van God sal ontvang, nie sê Jacobus. Sien jy wat gebeur met daar? Want, dit is nie net die saad nie, maar ook die opbrengs van hy leven begin kan studeer. Goed, maar sy is nou weer op die pad. So, wees voorzichtig wat jy hoor. En daarom is die sleetel wat ons moet onthou, is ek en jy het nodig om die totale skrif te lees, want ons gaan nou daarby uitkom. Om die skrif te lees, om dit wat ons nou luister, dit wat ons hoor, teweeg aan die kruis, aan die getuinis van Jesus Christus. En die vraag is, het hy die straf gedra? Het hy ons smarte gedra? Het hy gesterf vir ons plek? Het hy ons oorgebring uit die mag van duisterings oor in die koninkrijk van die seun van sy liefde? Het hy ons skuld op hom geneem om ons ons skuldig vir hom te stel? As dit waar is, bly dan daarbij? Moe dan nie dat iemand kom, al is dit die engel uit die jimmel, sê Paulus. En vir jou ander vertel nie. Want dit gaan van jou golf van die seun maak wat jy nou weer geslinger word. So sê jy, ons gaan nie geloof bouw in ons levens, as ons gedierigd door met negatieve spraak geconfronteer word nie. En dis waar hoe dit so moeilik was, ek, ek, ek is bezig om bykie weer door die Nieuwe Testament te blaai in, en te kyk na Paulusse pad dat hy geloop het, en dis eindelijk ondenkbaar. As hy ons sien hoe die ingesmokkelde valse broeders op Paulusse spoor geloop het, en oorals waar die apostels gemeentes geplant het, achterna gekom het en weer die wet teruggebring het, weer die vleeslikheid teruggebring het, weer die valse leerings en valse doktrinies ingebring het, hoe die vijand mense gebruik het, om te kanseleer dit wat die apostels geplant het, en net so vandag, en daarom het so belangrijk is, dat ek en jy sal vaststaan in die waarheid, bly by wat jy geleer het, omdat jy weet van wie jy het geleer het. Baie ongens wat in die traditie zit, het al van my die skrif aangehaal, gesê ek, ek van weet van wie ek het geleer het. Van opa en oma. Maar opa en oma het toe ook nie mooi verstaan nie. Maar Paulus kan dit sê, omdat hy sê, my evangelie is nie na mens nie. Ja, jy kon dit dalk by mens gehoor het. Jy kon die evangelie dalk in die gemeente gehoor het. Maar wie wat is nie veel genoeg nie? Jy het nodig om huis toe te gaan. Jy het nodig om in jou binnenkamer te gaan sit. En jy het nodig om hierdie saak jou na te maak. Om te sê, jyre, dit is nie... Piet of Klaas of Jans, evangelie nie. Dit is Dis die evangelie van Jesus Christus. My evangelie is nie na mens nie. Ek het nie van een mens ontvang nie. Ek het miskien primair die slidelaar van by mense gekry. Daarmee is niks verkeerd nie. Want daarom sê Paulus, daar is iets soos prediking. Maar jy sien, prediking gaan jy nie deertrek nie. Jy sien, prediking wil een ding doen. Prediking wil jou neem na verhouding toe. Prediking Wil geloof by jou monster, die geloof by jou monster, wat verhouding. En uit verhouding uit, moet die geloof kom, wat daargegaan versit. Weer jylle, ons is nog nie daar nie. Die eerste geloof, daarom skryf die skrif prachtig, hy sê, in Romeine 1 daarby vers 17, sê, die gerechtigheid van God word geopenbaar in die evangelie. Van geloof tot geloof soos geskryf is die rechtverig sal die die geloof lewe, van geloof tot geloof, sien, daar is die geloof, die aanvankelike geloof, dit wat my laat reageer op Godse karakter en droom, en wat sê, heren, ek wil deelwees hiervan, ek hoop in in die saken, wat my in verhouding met God bring, wat sê, met soe droom wil ek een wees, en dan uit daar die verhouding uit, kom geloof, die geloof, hy sê, die verhouding is op grond van Godse gerechtigheid, maar daar kan net verhouding wees as daar gelijke waarde is. En as daar gelijke waarde in vergerechtigheid is, skryf Petrus, vijf, sê, ek skryf aan die, en dis nou soos jylle, sê hy, ek skryf ek aan die wat net so'n kostbare geloof as ons verkry het dier die gerechtigheid. So jy sien, hierdie verhouding kom uit gerechtigheid uit. Hy sien, toe ons gerechtigheid verstaan en ontvang het, toe ons hierdie waardigheid en ons voor God ontvang het, daaruit het die geloof ontstaan. Maar besef jy, die geloof is een baie persoonlijke zaak. Daie geloof hang van jou af. Paulus gebruik een voorbeeld, hy sê, hy praat van die christelike wetloper, daar in, in 1 Korinties 9. Hy sê, weet julle nie dat elkeen wat op die baan hardloop, op die baan hardloop om die prijs te verkryd nie, maar voor ons begin hardloop op die baan, kom ons denk daar oor. Ons het al vir mekaar gesê, God het vir ons een lichaam gegee, God het vir ons gezondheid gegee, Ek het een lichaam wat ek moet ommaak, het is my zak. God het my die lichaam gegeen, het is my nie. Ek kan moet ommaak wat ek wil. Ek kan om oefen, ek kan om verzorg, ek kan om genoeg ris gegeen, of, ek kan om besprek. Ek kan een klomp goed in om in prop wat hy nie nodig het nie, wat vir hom is. Ek kan passief is en nie oefen nie. En dit is so dat Paulus vir, vir Timotheus skryf die lichamelike oefening is van weinig nut. Hy sê nie dis van geen nit nie, hy sê dis van weinig nut. Hy sê vergeleke by die geestelike oefening is lichamelike oefening van weinig nut. Maar daarmee sê hy nie <laughs> dat die lichamelike oefening nie nuttig is nie. As moet nie die mooie verstaan, wat wil Paulus van ons sê? Paulus sê nie daarmee van ons, ons kan maar sit en zwel nie. Hy sê wat ons nodig het is om ons lichaam te voet en te koeste, en nou, hoe voet en koester ons ons lichaam? Door hierdie lichaam te gebruik. Nou praat Paulus van hierdie christelike wetloper, jy sien, nou, voordat ek by die bijeenkomst kom, waar ek in die blokke gaan zak, is daar eers een proces wat plaas vind. en die proces is om te oefen, is om aan te meld veroefening. En jy weet, ons het een africhter, Johannes skryf van hom, hy sê, ons het die salwink van die heilige, en ons weet alles. Hy het ons sy geest gegeen, hy het die geest van sy seen in ons hart uitgestort. So ons afrugter is God sy geest, dit is hy wat ons oortuig van gerechtigheid. Omdat Jesus na sy vader gaan, en ons om die meestal sien nie, omdat ons sy plek nou moet inneem. Hy is die een, wat, daarvan getuig, wat ons daarvan oortuig. Hy is ons afrugter. En wie wat, as ek nou terugding aan die tyd, toe die kinders op school was, hoe die kinders gaan oefen het, en elke maddag, ek rijd die, die maddag hier by die school voorbij, daar, daar staan die africhter, maar dit is die hulpafrichter. Er staan die daar op die veld, die wacht. Maar jy sien, daar is die hulpafrichter en die africhter. Die africhter is Godse gees. Maar as die atleet nie opdaag, vir die oefensessie nie, gaat hy nooit by die plek kom, aan die blokke zak nie. Hoor jy hulle? as ek nie opdaag nie, so die eerste ding wat ek moet doen, is so om op te daag, om op te daag, by die africhter, by Godse gees dat hy my nie jylle ware kan lei, dat hy my kan oortuig van gerechtigheid, dis die eerste, daar ja, is so die helpafrichter ook, die helpafrichter is die prediking, ons het net nog oor op die borra na, die helpafrichter is die prediking, of die prediker, die helpafrichter is die gemeente, is die onderlinge bijeenkomst, is die gesprekke wat ek voer, wat ons mekaar bestuif, wat ons in mekaarse levens die waarheid, die woord van die geloof spreek, Godse karakter uitlig. So jy sien, is die twee afrugters, die hoofafrugter, Godse geest, wat altyd by my is, wat altyd gereed is, wat altyd rechtstaan vir die oefensessie. So jy sien, die mannen rij vanmorgen in die OFM, ek het hier nou vastgeval en nie die OFM gery nie, miskien is dit goed, want een ding weet ek, Ek het nie genoeg aangemeld. By die alpafvrichter nie. Ek weet dat eindelijk is dit een waagstuk om te gaan doen wat ek wou gedoen het vir ochtend. As ek nie genoeg oefen het nie. En ek kan baie verskonings maak. Maar ek het een lichaam en een lewe. Wat maak ek met hom? Jy het een lichaam een lewe. Wat maak jy met hom? Godse geest is daar, elke oomlik van elke dag, om my jou af te rug, om sy geloof in ons oor te bouw. Onthou nou, ons praat hier van een, een liefde wat groter is as ons. Ons praat ook van een geloof wat groter is as ons. Julle onthou vir Petrus. Petrus het gesê, heren, in die oomlik was hy so oortuig van sy liefde vir God, vir Jesus, dat hy sê, ek sal tot in die dood toe met die gaan En net, achterwyl hy dit nog sê het, sê Jesus van voor die hand gekraai het, dit beteken, voor die volgende dag sy son opkom, Ga hy my al driemaal verloor. Want Petrus het staat gemaakt op sy eie liefde vir God. En wat hy nodig gehad het, is God sy liefde vir hom. Hy sien, ek wil ons met die ding verstaan, wat hier gebeur. Ons het groot geworden, in slaafskap, in die slaafskap van die wettisisme slaafskap van godsdienst. En ek het julle al die voorbeeld gebruik hoe dat slawe een manier het om slavernij te projecteer. Ek sien hoe dat baie van ons plaasarbeiders hulle selfs sien as slawe wat nie waar is nie. Hulle is nie slawe nie. Ek hou aan van sê, moet vir my baas sê nie. Julle subcontracteers, ek contracteer julle. Ek koop by julle julle tyd om sekere taken vir my te verricht. Dit moet ons verstaan. Ek is nie julle baas nie. Maar wat ek sien in hulle slaafskap, in hulle slaafskap denke, het hulle een manier om die skrif wat sê, soos die oog van die dienstmaagd op die hand van haar meesterest, soos ons oop u, heren. Hoor nou mooi hierdie beeld van hierdie slaafskap. Dit kom uit die ou verbond uit die ene. En dit klink baie mooi, maar ons moet mooi verstaan wat hier gebeur. Kijk mooi wat ons gedoen, toe ons slawe was, toe ons vastgevang was, in die minderwaardigheid van ons sondagskap. Wat het ons gedoen? Ons het in ons slaafskap so lang luist gemaakt, en sê, jere, dit, jere, gee my dit, jere, gee my meer geloof, jere, gee my die pul, jere, stel my in staat, ek het nie geoefen nie, maar dan gaan, neem ek deel as ek, jere, help my toch. Weet <laughs> wat, jere, kan my net soveel help as wat my fiksheid is. Da's is een perk op Godse hulp, kan niet so ver gaan as my fiksheid. Hoor jy, God het my een lichaam gegee, as ek nie geoefen het nie, God het my die gezondheid gegee, my deel is die fiksheid. En as ek nie geoefen het nie, gaat het my nie help om te sê, Heren, laat my toch nou die aagis in drie ure rij nie, ek gaat om nie in drie ure rij nie. Hoor mooi, dis hoe dit werk. Maar dis wat ons wil doen, ons soek een quick fix. Die sê, Petrus kom en sê, Heren, gee my toch net die pil. Want nou, die, die tovenaar, Elimaas, die tovenaar, kom by Petrus en Johannes, en hy sê nie die wonders wat hulle doen, en hy sê, ek het geld, gee my net die pil. geld, gee my net die pil. Leem my net aan op, dat ek ook van ons kan bid, dat lok gezond word. Hy sê, shortcut, ek soek het. Wie wat sê, Petrus vir my sê, mag jou geld saam met jou vergaan. Hy sê, jou hart is die recht in die saak nie. Hy sê, daar is nie een kort pad in die die goed is nie. Daar is een proces om aan te meld, vir hierdie oefen proces. En as ek aangemeld het, dan kan ek die africhter en die hulpafrichter geleentheid gee, om my te oortuig van die droom. Maar die tweede ding wat ek nodig het om te doen, is om Godse droom te droom my leven. Ek leem mooi dinkie oor. Om Godse droom vir jou leven te droom. En jy sien daarvoor, jy die afrugter help helpafrugter nodig. Jy het nodig om in sig in Godse woord te kry. Om Godse droom te droom, omdat God sê die droom wat ek aan gaan in jou droom, is een droom van vrede en nie onheil nie. Een hoopvolle toekomst. God sê die droom wat ek vir jou droom is kop, nie sterk nie. Droom wat ek vir jou droom is om uit te leen, nie te leen nie. Droom wat ek vir jou uh, uh, droom is om jou die hoogste te stel by al die nazies van die aarde. Dit is Godse droom. So ek het nodig om die droom te, te droom. Want besef jy, as ek nie, as jy nie die droom kan droom nie, dan gaan jy nie aanmeld vir die oefening nie. Come on. As Chad LeCleau, as hy nie gedroom het oor die Olympiese Spelen van 2012, 10 jaar gelede nie, so hy nie aangemeld het vir elke dagse oefening, elke dagse oefening. En wat is die resultaat? Toe hy in die blokke sakte kon, hy sê, Heere, help my. Heere, sê, ek sê, dit vir jou. Ek sal jou die vermoog gee, ek is daar vir jou, om tot die absolute vermoog van jou vokse te presteer. Jy sê, as ons in Jesus' skoene wil staan, moet daar paraatheid in ons kom. Daarom skryf Petrus in 1, Petrus 3, daarby vers 11, hy sê, Heilig die Heere God in jylle harte, hy sê nie, nie, heilig jylle harte vir God nie. Hoor jy, hoe draai die woorde om? Hy sê, heilig God in jylle harte. Om my harte heilig vir God beteken, ek maak my hart oop, ek maak om skoon, so dat daar net plek is vir God, maar is nog steeds leeg. Maar om God te heilig in my hart beteken, om my hart te vul met wie God is. Maar om my hart te vul met gedagtes, hoe hoor ek, wat hoor ek, om te hoor wie hy is. En die hoe van die hoor, is om met zachtmoedigheid, met, met zonder vooropgestelde idees te kom, en te sê, heren, as ek op die genieskienis terugkijk, en ek sien hoe Mooses beswaar gemaakt het, hoe jy omgeroep het, en ek sien hoe het Jeremia beswaar gemaakt, en ek sien hoe het Jesaja geroep, wie in my, en hoe dat Gion beswaar gemaakt het, kan jy sien die klop gemors het, of die pers gekap is, en toe God wil begin afkap, toe sê, nie, dit er maak te seer, om Godse droom te droom, is om te leer uit die geskienis uit, om te leer by Gideon, om te leer by Mooses, om te leer by Jeremia, om te sê, Jere, maar dan is ek nie te jonk nie, en dan kan jy dit met my doen, dan het jy my geroep in my moeder geskoot, dan het jy my ongevormde klomp gesien, dan het jy my aangestel, as een fors, as een getuie en een fors en een gebieder van die nazies, dan het jy dit in my leven gedoen, om by een punt te kom, dat jy toelaat dat die prerikking en dat die woord van God, Godse liefdesdroom vir jou leven, jou droom word, en te gaan sit en te sê, jyre, wie is ek? Gaan ek maar so dier die leven flout en ook een dag nie meer hier wees nie? Jyre, of of glo ek die droom, dat die droom het vir my leven? Die droom wat veel groter is, is wat ek me kan bid of denk. Om God toe te laat om die droom, hoor jy wat sy sagmoedige hart, hy sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante, die bebroeide woord, wat in staat is om jou denken te verander, in staat is om jou te oortuig dat God het droom het vir jou leven, jou eenvoudige faal leven wat jy dink, gaan maar ongesiens voorbij. God sê, ek het die oorblijfsel uit oorblij. Ek vir jou vraag vandag, is jy nie deel van die oorblijfsel nie? Is ons wat hier sit nie die oorblijfsel? In vallats nie? Of in hierdie omgeving nie? Is ons nie die oorblijfsel nie? Kan jy dan verstaan wat God sê Die uitlanders sê jylle wijnmakers en jylle veeboere wees, maar jylle sal priesters wees van die levende God. Besef jy dat God te droom het om van jou priester te maak van die levende God, om sy woord te spreek, om sy kracht te demonstreer, om sy getuie te wees? Dis Godse hart vir jou. Vraag is jou gemeld. Meld jy gereeld aan. Meld jy aan sonder uitsondering, om daar te wees, as die afruchter sê, kom ons skuif die laat een bykie op. As die afruchter jou uitdaging sê, maar jy kan. As ek sê, jyre, ek kan nie. Ek kan nie, jyre sê, my genade is vir jou genoeg. Paulus sê, jyre, hierdie laat is vir my te oog. Jyre sê, my genade is vir jou genoeg, Paulus. My kraag word in jou zwakheid volbring. Volhard tot die einde toe. Dit dan sê gered word. Hy sê, wanneer jy volhard en anhou vol hart, dan gaan die redding doorbreek, dan gaan die redding van jou siel, die gesond word van jou denkproces, doorbreek, en wesef, dat God het bedoel het, toe hy gesê, jy moet in Jesus' schoene staan. En dan gaan ek en jy dit nie verder uitstel tot morgen en oormorgen, en volgende week in een dag, van ons levens nie, of ons gaan dit nie terugverwijs na ons oupas toe, wat so God vreesend was nie, wat moes dood gaan, voordel die status gekry het nie. Maar dan gaan ek en jy vandag die status kry, het jy aangemeld, ek wil jou ei dag jou geloof meer moet word, het jy nodig om aan te meld. Aan te meld by die africhter, aan te meld by die help en toe te laat, dat Godse gees jou oortuig, van gerechtigheid. Dan gaan jy Godse droom droom. Jy gaan toelaat dat Godse droom jou deel word, binnen in jou kom. Jesus vertel die verhaal van die saaiher, hy sê, die saaier saai die woord, nou die woord was by God, die woord is God, die woord het vlees geword, die woord is Jezus. Sien jy, wat is die saad dat hy saai, saai Jezus in jou leven? Hy saai die Jezus leven in jou leven in, verstaan jy nou die saad? Hy sê, en hy is die saad, hy is die korrel wat gesterf het, om vruchte te dra. En nou sê, as ons met die hartheid van hart kom, as ons met die vooropgestelde idee kom, hy sê, dan sit so goed, die saad val op die pad. En die volks pik het op en is weg. En ons sien, dit is baie keer so. In baie gevallen is daar saad in my leven. Ek, kom, ek sê dit, wat is hardheid van hart, Wat is die pad? Pad is een harde hart. Wat bedoel is by harde hart. In die godsdienstmodel sien ons baie, dat die harde hart is, sê, I shall not be moved. Ek hoor wat jy sê, ek sien, dit is die woord, maar ek, my oorlevering sê anders, dit is harde hart. Maar wie, harde hart is ook, om te sê, jy weet, God roep ander mense nie vir my nie. Harde hart is om te sê, ek is te eenvoudig. Jy weet, Mooses het so'n harde hart gehad. Het sê, jyre, ek kan nie praat nie. Jyre, ek is net te oud. En jyre, honderde voorskonings. Dit was Mooses' verskod, dit was sy harde hart. En God moes dier die harde hart kom. En met my te kostelik, ou oh, Jesaja het ook hier, en hy sê, wee my, want die, my oog het die koning gesien. En ek ek is onrein van lippe, en ek word in een volk wat onrein is van lippe, oor, nou moet ek sterwe, maar die engel gaan, en hy raak die kool aan, en hy vaat die kool, en hy raak die lippe aan, en hy sê, ek het jou sondes versoen. En wat gebeur met Jesaja? Jesaja se is een harde hart verander net so, en word een sacht hart, hy sê, jy sê, ek stuur my. Jou vraag, miskien moet ons mooi dink hou vanmorgen, miskien moet jouself mooi onderzoek en sê, wil jy rechtig hee, God met jou stuur? As die bank vir hy stuur. As die heren, my leven is okay so. Ek is daarom gesettel. My bezigheid loop, my cash flow is daar. Dis okay vir my heren. Nee, ek is, is alright. Ga my vir by hierdie ronde. Misschien is dit waar. As dit so is, is dit so. Maar wie wat beteken dit, beteken as haar hart by Het As agmoedige hart, is een wat sê, heren, kom saai wat jy wil saai. Kom plant wat jy wil plant. As jy my dan roep, dan roep jy my. Dan is dit so. Jy sien, ons sing hierdie lied, ons sing vanmorgen. My Jesus leef in my. Is hy jou nie, of is jy syne? Jy sien, ons bedoel dit opreggende, kritiseer dit nie, maar kolik, jy moet mooi dink wat jy sing as jy dit sing. Is hy jou nie, of is jy syne? Behoort hy aan jou of leef jy vir hom? Baie makkelijk dat ons die ding omdraai. En dat ek die belangrike persoon word, En dit is ek sê met die kruidneesvare lijst, het ek gesê, jyre, maak so, maak so, maak so, doen dit, doen dit, doen dit, en as ek klaar is, en as allemaal van ons klaar is, die jyre, klomp goed om te doen. Maar ons het gesien, as ons dit verstaan, as ek sê, jyre, ek leef vir u, dan sê ek, jyre, u jy het my alles gegee, en ek leef dit. Om waarde te gee aan u over, leef ek dit. Ek is u getuie, wat sê u vir my? Wat vraag u vir my? Wat kan ek vir u doen? Wat kan ek vir u lewe? En God sê, my geboeie is nie zwaar nie. Hy sê, gee nie vir jou een lijst van God wie moet doen nie. God sê, kom net na my toe. Laat toe dat my liefde van jou besit neem. Nie soos Peter is wat gesê het, ek sal jy liefde hee met sy liefde nie. Maar kom na my toe dat my liefde jou oorneem. Kom na my toe dat my geloof, nie jou geloof in my nie. Maar my geloof wat in jou werk. God sê, ek geloof in jou. Maar ons moet nou nie een ding te vervat as wat ons moet vat. En sê, as God sê, ek geloof in jou, Daar is het nie, Godse geloof in jou nie. Godse geloof in jou nie. God, God het geloof in jou, ja. Maar dit is nie die, die essentie nie. Die essentie is die geloof van God in jou. Hy sê, as jylle die geloof van God het, sy jylle vir die berg sê. Maar hy sê, die geloof kan net oorgedra word, as ek aanmeld vir die oefening, want soos wat ek aanmeld vir die oefening, dan elke keer gaan daar iets meer. Hy sê die wortelskie deel, die tweede deel van die saad, het ons nou op die rotse geval, en daar Hy sê, en hulle het geen wortel in hulle self nie. Hulle ontvang het met blijdskap vir oomlik, en dan, omdat hulle die wortel in hulle self het nie, dan verwelk die sal die zonde opkom. Jy die wortelskiet is jou kant. Die skiet is jou afspraak wat jy nakom, by die africhter. Ek en jy nodig, om wortelself te skiet. Niemand kan vir jou dit doen nie. Da is nie een pil vir wortelskiet nie. Wortelskiet is een ontwikkeling van karakter, en karakter ontwikkelt weerstand. Karakter is nie somme iets wat gebeur nie. Karakter is iets waarvoor ek aanmeld. Iets wat ek doen. Ons het gesê die evangelie is verniet. Maar nie sêle asem sê ons die evangelie kost jou lewe. leven. Een groep ouwens sê, jylle maak die evangelie goedkoop. Dit is so makkelijk. Hier het jou sondeslaaf vooruit vergewe. Hoe lekker kan dit nou wees? Ek doen wat jy wil. Huh? Dit is wat die ene groep ouwens sê. Wat of sê, hulle sê, ons sê dit. Is dit wat ons sê? Nee, is dit wat ons sê nie. Wat sê ons? Ons sê, ja, jou sondes is vergewe. En God sê, ek dink jy weer ouwe nie. Nie vir jou om te doen wat jy wil nie. Maar God jou so lief gehad het, dat jy wil intrek in een verhouding. En as jy in die verhouding ingetrek het, dan sê ek, jyre, die verhouding is my meer werd als die grootsheid van die leven, die begeerlijkheid van die oor die begeerlijkheid van die reikdom. Die verhouding is meer werd. En as ek by daai punt kan kom, en luister, dis die ding waarmee ons die zwaarste krij, ons westerling, ons kapitaliste Die zwaarste wat ons kry is om die vleeslikheid van die begeerlikheid van die oor, die, die grootsheid van die lewe, die begeerlikheid van die rijkdom afgekap te kry, toe te laat, by die africhter te kom, laat die africhter met sy buitel en sy hammerkie, al die vlees, die grootsheid van die lewe, die begeerlikheid van die oor, die begeerlikheid van die rijkdom afkap. God wil jou nie arre maakie, daar is nie gespraak aan, hy wil jou nie siek maak nie, hy wil nie tragedie oor jou breng nie, dis nie sy werkswijse nie. Hy sê, maar ek wil jou streamline maak hy sê, ek wil die gewicht wat aan jou benen is, wil ek loskap, so dat jy die reis die speert kan wees, of wat ek jou geroep het, so dat jy getuie kan wees. Godse hart vir jou, is om aan te meld, is om sy droom te droom, is om sy wortel te skiet. Ek word hy die kinderst geoefen en sê, kom hier afvruchter, van Johan Engelbrecht, en sê, hy weet, dit is so met hierdie oukie, hy sê, as ek sê, ons gaan 6 300 hardlip, dan doen hy 7 in die 1. Dis wortelskiet. Dis wortelskiet. Jy sien, jy kan anmeld vir die oefening, maar wie, jy kan anmeld en sê, ek het nou angemeld. Maar jy sê daarvoor gee nie. Maar jy weet wat in oefening gebeur. In oefening, vat oefening jou in momente na jou maximum toe ons rai op die fiets, en die oefendprogram sê, jy moet vir soveel sekundes, of vir so lang, moet jy maximum rai, nie 90%, nie, maximum van jou harttempo, wat jy wat beteken het, jy rai so, laat jy jou hart uit jou keelheid wil spring, want jy gee maximum, jy kan manier gee. Niemand kyk oor jou skou nie, niemand is daar om jou te check nie, behal jyself, maar wie wat, as jy dit nie gaan doen nie, ga jy nie fokser word nie, As jy nie fiks is nie, gaat dit nie gebeur nie. Hoor jy wat ek probeer sê? Jy sien, ons het een probleem uit die godsdienst uit. Godsdienst het ons gesis gesê, kom kerk toe en behoort aan die kerk, en wees een lidpaad van die kerk. He? Dat jy kaarkie hemel toe, en as jy dan so een nit slip toe, nee, nit two slip one, jy moet dan een bykie meter wees, en jou byder aan die boorkie gooi, dan is jy dan gekauwer vir as jy gaan, en verder leef ons ons leven, dis die gemors wat van die paard af losgekap moet word dit is die gemors in ons denken om te sê dit is genoeg, dit is nie genoeg nie ons het gesê, dit is een saak van leven en dood dat ons verstaan dat die woord van sy kracht dat die woorde wat ons spreek moet kom uit die kracht van onvernietigbare leven moet kom uit die kracht van die oortuiging van Godse geloof Wie wat, soveel tyd is wat ek hier spandeer met prediking met woord, met gehoor Soveel tyd wat ek spandeer met die africhter, en dis wat so wonderlik is, ons kan nie sê, ons het die tyd nie, want elkeen van ons het die africhter binnen ons. Die tyd wat ek spandeer met die africhter, is direct evenredig aan die geloof van God, wat oorgeplant gaan word in my leven. En wat gaan die resultaat wees? Die resultaat gaan wees, dat ek sy getuig sal wees. Ek sal nie sê, nou gaan ek getuig nie, nie my leven sal getuig van sy geloof. Die siekes sal opstaan. Hoor jy? Hierdie dinge sal gebeur. Nie oor die groot effort wat ons ingesit het nie. Maar omdat die paarskuip vol geword het. Je sê die proces van aanmeld van Godse droomdroom, droom, van wortelskiet, is die celle, is die proces waarmee die paarskuip vol word, totdat Godse geest kan uitstort tot God Godse werking manifesteer in ons levens. Dit is meer geloof. Vraag is, toe Peter is gevraagd, Heere, gee ons meer geloof, het hy bedoel om het te heen. As hy dit bedoel het, dan sal hy die story van die monsterzaad ter harte geneem het. En hy sal so besef het, dat dit, hierdie deel van die zaad, moet sterf, die vleeslikheid, kom ons noem dit, kan ek het nou sommer in Afrikaans sê, die leieheid, die geestelike leieheid, die geestelike slap hakke moet losgeraak. We sien, ons het ons self oorgegee aan, aan a prediking godsdienst. Daar iemand daarvoor wat gaan preek. We sien, die groot geheim van die onderlinge bijeenkomst wat werk, is as ek en jy elke keer in hier ingelaai kom, gelaai kom, volwoord, gelijk kom met energie, want besef jy wat gaan gebeur, as ons in, aangemeld het in die droomdroom droom, en toelaat dat die wortel in, in ons ontwikkel, gaan ek en jy die liefdescyklus met God voltooi en uit die voltooiing van die liefdescyklus gaan ons die ervaring en die ekstase die eerlijkheid van Godse aanraking van Godse besoeking van Godse gees op ons vlees gaan ons dit voel God vergelijk dit met die heerlijkheid van die intimiteit tussen een man en sy vrou. Hy sê, dis die heerlijkheid wat jy gaan beleef met God. En daaruit gaan die energie, die kracht, die vermoe vrygestel word. Om sy getuigis te wees. Dis sy droom. Voor jou, voor my. Ek wil jou uitnooi. Gaan wees dit, gaan doen dit. Dis nie een pol nie. Kan nie vir jou een gee nie. Dis om aan te meld, elke dag elke geleentheid, elke gedachte gevangen te neem. Dis die meer geloof, waarvan God praat. Vader, ek dankie vanmorgen. Dankie dat dit binnen elk een van ons bereik is. Nie een van ons, nie een van ons, is nie gekwalificeerd, om te kon ontvang dit wat hy wil ons vergeen. Nie een van ons, het buiten gestaan, Toe hy aan die kruis gang het nie, het ons ingetrek, het ons saam opgewek, saam laat sit in die hemelse plekke, hier het dis waar ons nou is. Nie een van ons het vanmorgen verskoning, om te sê, ons is uitgesluit nie. Heren, dankie, dat hy nie aannemer is van die persoon nie. En dat hy vir ons almal die talent van geloof gegeet, om uit die geloof na hy toe te kom, en nie die verhouding te staan, toe te laat. Heren, dat jy ons geloof meer maak, groter maak, laat groei. So dat ons sal kom in die plek wat ons eerskoene kan volstaan. Soos wat jy dit beplan het van die begin af. Eer die vader in Jesus nou Amen. Moet iemand iets sê? Ek weet as laat, ek wil nie dit, wat jy noem, is dat ehm, um... Jan sy broer het so rikkie terug Loei hier voorgestaan en vir ons gedeeld wat die heren hom gedeeld het oor vrug en dat ek kyk nou vir die pekanete is die grondtemperatuur van die grond is so laag dat daar nie sekundaire wortels vuistig nie, so die bome dra uit die kraag wat hulle al vlereseisoon in hulle in gevoed is, kom my vrugje voort en ek denk aan hierdie ding van ons vrug draan, dis wat Loei gesê het hy het gesê As ons, jy dra nie net vrug nie, jy het eerst nodig om bevrug te raak. En wanneer jy bevrug is, het jy nodig dat hierdie vrug ontwikkel, totdat die vrug voortkom. Nou, ons kan nie in krisis tyd net vrug dra, as die vrug nie gevorm is nie, as die wortels nie by die strome was nie, as ons nie gevoed is dier die waterstrome, om hierdie vrug betijds voort te bring nie. So dat wanneer ons in situasies kom, maak die saak waar die situasies is nie, moet daar reeds vrug wees. moet die vrug reeds aan die boom wees. So daar is die tijd om te mors nie, daar is nie tijd om terug te sitte en te sê, ek is ok, ek is fine, alles hardloop mooi, my leven is recht en ek reg nie. Wanneer die aanslag kom, moet daar die vrug reeds gevorm wees. Jy kan nie dan by saad begin nie, want die saad vat tijd om by die vrug te kom. So ons moet, ons moet slag gereed wees, dat wanneer die teenstand kom, ons kan staande blij. Wanneer die teenstand daar is, ons gereed is met vrug in ons levens. En dat ons nie dan eers rondgegooi word en sê, nou het ek een sachtmoedig hart neerig, nou moet ek hierdie saad ontvang, nou moet hierdie saad groei om vrug te kan draan. En ek wil julle bemoedig om rechtig hierin te leef. Ons het gister, het ek was het gister wat ek by jou was, Jackie? Ergister, en ek sê daar, eindelijk moet jy nou toekom, kom sê dit vir die mense, as jylle wil gebles word, gaan keir vir Jackie, ek moedig jylle aan, want die saad is lang kal gesaai, en sy is bezig om die oos te geniet, die vrucht geniet van een intimiteit wat sy met die vader het, wat al voorbij die vleeslikheid en die vlees wat sy nou beleef vat en hy in een vrede en een harmonie sê, wat jylle mondes sal laat oophang, maar dis Godse hart. En ek weet, jy gaan nog hier staan, Jackie, en kom vertel. Maar dis die joy, dis die joy om in oorwinning te wees, ten spuite van verlies. Wat sê sê vir my, Tannehenda, dood is dood, maar ten spuite van dood lewe ons. En dit is vryg, wat die tyds in haar leven ontwikkel is. Gryp die saad, meld aan, meld aan by die helpafrichter, maar ek wil jylle uitdag, meld aan by die africhter, hy wil jou self leer, in hierdie intense eenheid met hom, en met sy gees, dat jy onwrikbaar kan staan, vir die aanslag, ek sê in jylle daarmee, dankie.